Не забивай дурним голову. Ага, я обхопив вологий келих обома долонями і, тяжко зітхнувши, вперся у гладенький обідок під боріддям. Настала середа 4 травня. Знову я подався в Окленд-Сіті. З одного боку, через те, що в хостелі не давали сніданків, а це дуже погано, адже снідання – це запорука гарного дня. Не тільки для того, хто поснідав, а й для оточої. Якщо мене, приміром, три дні не погодувати сніданками, то під кінець четвертого дня я вже не знатиму, куди трупи складати. А з іншого, мені потрібно було нагледіти який-небудь паб, де я проголошуватиму тост за вічну дружбу, ніж Новою Зеландією та Україною. Погода в Окленді неповторна, настільки неповторна, що не повторює сама себе навіть протягом дня. Зараз сяє сонце, за півгодини над головою вже штовхаються замурзані хмари, потім знову визирає сонце, а ще за півгодини налітає такий вітрюган, що навіть Києві починають літати дубцями вперед, і лапками доверху. Примітка ківі безкрилий птах ряду безкілевих з абсолютно нерозвинутими крильми, довгим дзьобом, палами, лапами і пір'єм, що нагадує шерсть. Національний символ Нової Зеландії. Основною особливістю клімату Окленда є висока вологість повітря. Це зумовлено, як географічним розташуванням, місто з усіх боків оточене водою, так і значною кількістю опадів. Дощі йдуть постійно, як улітку, так і взимку. Прогнозам можна довіряти не далі, як на дві години наперед. Місцеві нерідко кажуть у розмовах із приїжджами «Вам не подобається погода в Окленді? Почекайте десять хвилин». Зі мною все було навпаки. Коли я вийшов з Петланд Бекпекерс, погода мені цілком подобалася. Трохи парило, проте небо було чистим, глибоко синього відтінку. Поки доїхав з району Маунт іден до центру, небесний купол посірів, наче його знудило, а з півночі набігли кошлаті й брудні, немов дворняги хмари. Температура впала. Замжичив дощик, ще в хостелі підготував список певних пабів, музичних ресторанчиків та караоке-барів, словом, усіх місці можна буде зачитати тост, не боячись, що охоронці викинуть тебе головою вперед. Тож я тенявся по центру, поволі насичуючи одяг і волосся вологою, і зазираючи у відібрані забігайлівки. За дві години обійшов усі і зупинив свій вибір на двох на вигляд непоганих Генделя. На квін стрит головній вулиці, на Альберт-стрит також. Обидва в самісінькому центрі Окленсі. У кожному просторі зали для відвідувачів і невеликі сцени з мікрофонами для співунів якраз те, що треба. За час... Реконгносцеровки, погода зовсім зіпсувалася, хмари зробились такими дранними, що страшно було дивитися. Їх, наче гранатами зсередини, попідривали. Вони волоклися низько, цілковито ховаючи під попелястими космаками верхні поверхи висотних бут. Невдовзі почалася злива. Справжній проливень, струмен не було, з неба падала суцільна плівка води, розмазуючи реальність. Окленд поринув у землисті суть. «Я забіг у якийсь фастфуд перекусити і перечекати негоду», вже писав, але повторюю ще раз. Зеландія виявилась нечувано дорогою. Всі шість днів довелось харчуватися самими хот-догами і гамбургерами. Замовив найпростіше меню – і всівся жувати ту хімію. Крім мене, в ресторанчику було троє чоловіків, судячи з форманого одягу, якісь монтажники. Несподівано вулиця померкла. У приміщенні стало так темно, що я не зміг би читати без штучного світла. З півночі долинув якийсь гур. Так, наче десь там сідав літак, але я чудово знав, що аеропорт лежить на південний захід від міста. Хтось закричав. Від вітру захиталися світлофорні стовпи. По-справжньому сила вітру проявилась тоді, коли повз вікно забігайлівки коледню пролетіла поламана парасоль. Десь неподалік спрацювала автомобільна сигналізація. Що секунди пориви ставали Люті. Скажений натиск стихії передавався на стіни, примушував вібрувати підлогу, будівля захиталась, наче під час землетрусу. На моїх очах від вітру прогиналися вікна. Вода лила з небес суцільним потоком, більше не було ніяких плівок, просто маса води, яка виливалася із небес і з гуркутом. Розбивалася об землю. Машини спинялись посеред дороги. Водії не бачили куди їхати. За кілька секунд вода просочилась крізь зачинені вікна. Мокра пляма потялася в глибину залу від вхідних дверей фастфуду. Буревість стих так само раптово, як і почався. Спершу пояснішало, а згодом знову засяяло сон. Якби не глибокі калюжі та купи побитого прилиплого до землі листя, ніщо б не вказувало на нещодавнє буйство природи. Я вийшов на вулицю. Окленд мав вигляд худющого кота, якого щойно викупали в душі.